Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics che ogni giovedì va in onda dalle ore 20 alle ore 21 e 30 e viene condotta dall'assemblea permanente contro il cazzo della repressione del Friuli e Trieste. Come già detto sempre trasmettiamo da Radio Onde Furlane e qui dagli studi di Udine.

Bene, andiamo ora all'ascolto di questa band statunitense molto conosciuta, è più volte passata in questa trasmissione anche perché insomma hanno fatto un paio di album e e di conseguenza ci un po' riascoltiamo questo loro album datato 2002, loro sono i Tragedy e l'album è Vengeance.

ha ragione, fa parte della diretta questa trasmissione, questi nostri intoppi, ma ora ci ascoltiamo invece questa band della zona di Milano Milano e zona anche di quasi Monza. Loro sono i Soviet Order 0 e ci ascoltiamo il loro ultimo CD, il loro ultimo album

in disparte

dopo questo brano dei Soviet Dordzero, band come già detto della che gravita nell'aria nel limitrofe milanesi torniamo all'ascolto del brano che io non so per quali miei motivi mentali ho interrotto e invece era tutto in regola e vabbè

e così ci si prepara per le trasmissioni in diretta e questo anche il bello che non è tutto bello preparato e insomma ci andiamo ad ascoltare eh, dall'album Vengance del 2002 i Tragedy, band statunitense della di Portland della zona di cioè nello stato dell'Oregon.

da Ramstein a Torino Frecce Tricolori assassine. E non possiamo non iniziare oggi così gli interventi in voce az Ris Magnetix eh, parlando appunto della di ciò che è successo sabato 16 settembre a Torino e cioè eh, della

di questa tragedia, insomma, per cui un un velivolo delle Freccie Tricolori si è schiantato poco dopo il decollo e si è schiantato appunto nei pressi del dell'aeroporto Torino Caselle, cioè nella strada che costeggiava che costeggia l'aeroporto Torino, Torino Caselle. Si è scontrata, si è schiantato e ha preso fuoco e appunto ha colpito in questo schianto un'auto di passaggio e ha

e è morta una una bambina e anche la sua famiglia non è messa bene. Ehm questo non è eh, ho nominato Ramstein all'inizio perché questo non è così una una cosa straordinaria, sono successi molti incidenti in realtà causati da questi eh, mezzi

tecnologici di morte e eh, non sono incidenti questi, ma sono assassini veri e propri. E allora, intanto siccome è il centenario della Aeronautica Militare, c'è tutta una adesso una pompamagna di di queste air show e le frecce tricolori partivano dall'aeroporto civile, peraltro, perché utilizzano anche gli aeroporti civili eh, di Torino per andare

A, a Vercelli perché appunto sabato doveva esserci l'Air Show a, a Vercelli e poi eh, domenica 17 invece doveva dovevano fare le loro acrobazie di morte sui cieli di Torino. Ehm quindi era un'esibizione un celebrativa per il centenario dell'aeronautica militare. Allora mh, è giusto ricordare ciò che succe è successo il 28 agosto del 1988

in Germania Ramstein appunto eh, dove eh, durante questo incidente eh, ci sono stati 70 morti 67 civili e 3 piloti e 346 feriti tra la folla e eh, si trattava di una esibizione acrobatica durante l'Airshow Flugtag nella base NATO c'è stata una collisione fra i tre velivoli e insomma

e due dei tre si mh, sono precipitati in fiamme sulla pista e invece uno dei tre si è abbattuto sulla folla da cui questa strage è eh, strage vera e propria. La cosa che mh, colpisce oltre alla rabbia che fanno venire queste cose, la cosa che sconcerta è il mh,

il non parlare di questo fatto in questi giorni eh si assiste a una specie di rimozione anche di così mh, prendere sotto gamba questa cosa. Beh, eh, da parte del governo e da parte anche della mh, dei media eh, c'è già pronta una retorica dell'incidente. Allora su, sui media, chiamiamoli di regime, io ho avuto occasione di ascoltare Radio 3 Rai

e l'hanno menata tantissimo cioè ore di trasmissione su questa cosa degli uccelli che possono entrare nel motore perché una delle ipotesi è che un uccello si è entrato nel motore e quindi con eh, profusione di termini tipo eh, bird strike eh, wildlife strike eh, avanti impatto di un aereo con animali selvatici che ci sono migliaia di casi in ogni anno cioè robe così e mh,

quindi eh, pseudotecnicismi, diciamo, per non parlare della sostanza e cioè che ci sono delle macchine mortali e eh, micidiali che tranquillamente girano sopra le nostre teste e mh, per non parlare appunto della relazione di del ministro Crosetto, non so se qualcuno all'ascolto magari avrà avuto modo di di sentire, c'è su YouTube

e allora Crosetto al ministro appunto a dopo questa vabbè adolor si sì, dichiararsi addolorato per la morte della bambina, ma ha eh, detto chiaramente che le esibizioni acrobatiche non sono un circo, tipo per far vedere a che bravi che siamo a fare le acrobazie, ma hanno una finalità addestrativa precisa, quindi una una finalità militare. E

si come c'era un'interrogazione parlamentare ha parlato dei costi logistici e eh, si è preoccupato di dire che ci sono gli sponsor privati alla faccia e e che un'ora di volo di volo costa 6.800€. Dico questi numeri perché vabbè. E e anche che in realtà i, le frecce tricolori sono ecosostenibili, cioè non non è vero che mh, mollano sul sul terreno un sacco di carburante, no no

non con cioè sono ecco sostenibili, sono green praticamente. E poi Crosetto si è così speso nel descrivere il valore aggiunto, le, eh, testualmente eh, cito: "Il valore aggiunto della quantità e qualità dell'addestramento, prontezza e abilità dell'equipaggio, i cui benefici riguardano l'intera l'intera forza armata".

Infatti i piloti della patrulla acrobatica nazionale sono comunque operativi come piloti militari e al termine della loro esperienza nella PAN fanno rientro nei loro reparti e quindi vanno a bombardare effettivamente dove devono andare a bombardare. E poi ha anche parlato di questi nuovi aerei T-345 che sono

aerei che dovrebbero essere mh, così mh, presi in dotazione dal dalle frecce tricolori al posto dei pony e si tratta di aerei prodotti dalla Leonardo. E poi appunto Crosetto ha detto questa come dicevo prima questa retorica già pronta e eh, che con i loro oltre 60 anni di storia le frecce tricolori incanalano il prestigio dell'eccellenza italiana, sono simbolo dell'italianità

in cui tutti i cittadini si riconoscono, tutti i cittadini si riconoscono e di cui tutti vanno orgogliosi. Le frecce sono elementi di unità e identità con le istituzioni sulle quali noi sputiamo. E però visto che siamo in Friuli è giusto anche ricordare un'altra cosa. E visto che siamo in Friuli e che il Friuli è una terra particolarmente infestata dal militarismo e schiavizzata dal militarismo storicamente

Io mh, voglio ricordare questo fatto successo nel 1970 a Rivolto, anzi, più precisamente a Basaglia Penta, che è un paese perché è friulano, lo sa, tra eh, Campo Formido e Rivolto. Allora, in, nel 1970, quindi da 10 anni le frecce tricolori erano facevano base appunto a Rivolto

e ci fu una sciagura aerea in cui morirono 17 militari delle frecce tricolori. Morirono solo militari in quanto per colpo di culo la questo aereo mh, grosso era un vagone volante definito non è eh, pur essendo caduto sulla statalle, sulla pontebana, in quel momento non c'era nessuno

e era il 25 aprile del 1970. Appunto loro dovevano c'erano a bordo, insomma, tecnici e pilotti e appena si è elevato in volo dalla pista di Rivolto è precipitato subito dopo il decollo per un'avaria di un motore, si è incendiato ed è esploso.

Allora, è eh, ha urtato un filare di alberi e si è schiantato nel terreno a breve distanza dalla strada statale Pontebana, appunto come dicevo a Basaglia Penta. Pezzi di aereo e di carne umana sulla strada statale, statale e un'ala sul fossato, per un pelo quindi si è ratana una strage anche qui. Difatti sono stati i contadini che hanno i contadini che lavoravano i campi lì intorno che hanno soccorso, hanno prestato i primi soccorsi

a due eh, militari che sono rimasti superstiti. E la cosa mh, veramente, cioè tra l'altro, insomma, chi è di Basaglia Penta e ha una certa età eh, si ricorda molto precisamente questo avvenimento. Infatti prima di a me era stato raccontato proprio da una da un abitante, per dire. E

Una cosa agghiacciante anche di questo di questo fa di questo avvenimento, di questa sciagura aerea, è stata che per i funerali i i militari morti sono stati insomma, hanno fatto il funerale al tempio ossario che appunto è questa chiesa eh, udinese militare eh, dove appunto sono sepolti anche i militari della Prima Guerra Mondiale e comunque di tanti corpi militari

e per onorare, diciamo, eh, i morti hanno pensato bene di fare una acrobazia voloradente sopra la città di Udine in Viale Venezia. Quindi, appunto, eh onorare, diciamo, i morti in una tragedia eh, rischiando di provocarne un'altra.

Sto ascoltando questa band di Cuneo, quindi piemontese, e loro sono i Fukuoka e questo è il loro album datato 2019, credo l'ultimo loro album che si chiama Spaccati di vita quotidiana. Fukuoka

Sì, ehm ritorniamo in voce, siamo sempre su Zernis Magnetix da da Radioonde Furlane che ci ospita. La nostra è una trasmissione autogestita e allora diamo qualche aggiornamento su appunto le malefatte della società carceraria. E eh, mercoledì scorso, il 13 settembre e eh, in Corte d'Assise a Napoli c'è stata

La prima udienza eh, del processo contro Zac, compagno arrestato il 28 marzo dello di quest'anno a Pozzuoli con l'accusa di 280 bis, cioè atto terroristico con ordigni micidiali ed esplosivi e 270 quinquies, cioè autoaddestramento per un'azione incendiaria del 4 marzo del 21 contro la sede dell'ambasciata greca, greca a Napoli

in solidarietà eh, con Dimitricos Fountinas, allora in sciopero della fame. E appunto, lo Stato ha chiesto 150.000 euro per danni all'erario pubblico, eh, tra cui 110.000 eh, di questi 150.000 sono per il lavoro straordinario effettuato dalla Digos. 8.410 ore avrebbe fatto la Digos

e tra le varie oltre a queste male fatte, poco prima dell'udienza ehm, è stato notificato a Zac dalla questura di Napoli una richiesta di sorveglianza speciale. Per cui ci sarà una ulteriore udienza il 25 ottobre. E poi ci sarà un'udienza di regolamentazione delle parti che è stata rinviata al 9 ottobre per vizio di notifica a una delle parti offese

cioè invece di notificare la procura invece di notificare all'ambasciata greca in Grecia in Italia ha notificato all'ambasciata italiana in Grecia, vabbè. Ehm niente, quindi ci sarà vabbè, poi il 20, quindi ieri a Roma ehm c'è stata l'udienza di ricorso in cassazione all'esito del riesame ehm e riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere per Zac

e questo insomma per quanto riguarda questo compagno napoletano ehm invece rispetto a così mh, diciamo forme di opposizione alla società eh, carceraria nel suo complesso e ricordiamo la mobilitazione contro il razzismo istituzionale mh, questa mobilitazione diciamo

avuto una durata dal 15 settembre fino a oggi che è il 21 e, e appunto è una mobilitazione contro il ricatto del permesso di soggiorno contro il decreto cutro contro tutti i CPR e specificamente a Torino oggi è stata fatta oggi pomeriggio ci, si è svolto un presidio alla prefettura in piazza Castello allora i compagni di Torino eh, appunto eh, ci ricordano che

Il CPR di Corso Brunelleschi è stato chiuso dai detenuti in rivolta all'inizio di marzo del 2023. Tra l'altro i compagni sono stati anche qui da noi a Gradisca, insomma, c'è stato un incontro anche a Gradisca, mi pare che era il mese di agosto, fine luglio-agosto. E la prefettura però sta tentando di restaurare la struttura per riaprirla

ci sono diverse imprese che entrano nel business della detenzione, alcune eh, per manutenzioni ordinarie, straordinarie e i compagni di Torino nominano la Operosa SPA e altri invece per gestirle cioè gestire proprio la detenzione la struttura detentiva come Ors, Jepsa Eken e Kenebadiagrande. E allora, ehm,

viene sottolineata, vengono sottolineati questi legami sempre più solidi, sempre più ramificati e forti tra la detenzione amministrativa e quella penale. Cioè, eh, si evidenzia la prigionia come sistema di gestione delle classi oppresse. Già col decreto Lamorgese del 2020 la possibilità di identificare e processare in per direttissima

attraverso la flagranza differita indifferita coloro che veniva stabilita appunto questa possibilità per coloro che arrecano danni alle strutture del CPR o che si ribellano all'interno di esse. E appunto ehm, i compagni di Torino, insomma, in questo lungo documento che potete leggere sul blog Il rovescio

e mh, ci dicono come questa questo legame sempre più forte, insomma, questa mh, accordo, diciamo, questa mh, collegamento tra detenzione amministrativa e detenzione penale porta a dà vita a due meccanismi: la clandestinizzazione e la criminalizzazione delle persone in viaggio

e quindi e queste questi due meccani, meccanismi agiscono sia attraverso l'oppressione di classe che attraverso l'oppressione diciamo di provenienza loro la definiscono lungo, lungo la linea del colore in quanto la maggior parte delle persone detenute ehm non sono bianche diciamo

Bene, sfumiamo questo brano e questa è una band, loro sono i ETB Rock Napalm Roll. Ehm non chiedetemi perché li ho passati, ma pura casualità, anche se nel mettere volevo ascoltare altri brani che avevo già precedenti, ma precedentemente ascoltato e ovviamente non hai dato sapere di dove sono, nemmeno di che hanno

è stato registrato questo album perché sono note ovviamente che per la band non hanno nessun interesse, ma ben pieno di loghi e loghetti di etichette sconosciute e continuiamo con un altro brano sempre loro.

e arriviamo a parlare dei della manifestazione che ci fu al Brennero nel 2016 16 il 7 maggio, appunto una una manifestazione contro la costruzione di un muro antimigranti al Brennero e in questa manifestazione ci furono degli degli scontri, insomma, con la polizia che appunto era particolarmente bellicosa e

la sentenza d'appello eh, ha eh, combinato più di 120 anni di carcere, quindi se la cassazione dovesse confermare una trentina di compagne e compagni eh, potrebbe finire in carcere o comunque ai domiciliari e quindi eh, servono case per fare i domiciliari e in generale, insomma, ci sono varie spese chiaramente per per sostenere tutti questi processi

e eh, per questa mh, ragione è stata creata una cassa di solidarietà per i condannati del Brennero. Chiaramente questa mh, cassa di solidarietà non ha eh, solo uno, lo scopo di raccogliere fondi, ma anche di eh, così mh, fare aggi dare aggiornamenti, insomma, tenere tenere viva la controinformazione su questa su questa vicenda.

I reati erano nel eh, PM ha richiesto appunto eh, il reato di devastazione e saccheggio che non è passato e eh, quindi i reati sono di fondamentalmente di danneggiamento e resistenza ehm anche di violenza, insomma, contro le forze dell'ordine, ma e eh, nonostante sia caduto, insomma, la devastazione e saccheggio, le comunque le condanne sono esemplari

e per eh, così eh, raccogliere un po' di di soldi, insomma, eh, per questi per sostenere questi questi compagni e queste compagne ehm sabato 23 al al Mattarello e eh, Trento eh, presso il presidio permanente di lotta contro il Tav ad Acquaviva ci sarà un concerto benefit

per questa cassa di solidarietà e appunto i compagni l'hanno hanno chiamato la la giornata senza eserciti, niente guerra, se, senza frontiere, nessun clandestino. Sarà un mega concerto eh, con tantissimi gruppi tra cui Ilud e vabbè, Forklift, la Sequoia, eccetera, eh, Egwar mando paranoia, eccetera eccetera

e ci sarà anche eh, dalle 19 eh, una così un una performance di letture che eh, si intitola Mistura mortale.

Sto ascoltando in sottofondo questa band tedesca, gli F F F e questo loro album datato 1989 che si chiama Electric Violin Trash.

Du wirst doch keine Anzeige kriegen, oder? Nein, bloß nicht. Dann komm heute Nacht nur auf meine Bude, Sackgäste, Eke Hodenhalle, alles klar? Okay.

sempre sabato 23 settembre, arriviamo invece a un'iniziativa che ci sarà a Trieste. Allora, ci si svolgerà una giornata antifascista eh, in Piazza Sant'Antonio, diciamo a partire da mh, circa dalle 5:00 di pomeriggio e una mh, così la l'evento, diciamo, mh, i compagni e le compagne che l'hanno organizzato parlano di solidarietà antifascista

è strutturato in gruppi di discussione e poi c'è anche una chiamata per eh, gli artisti, diciamo, così per eh, trattare questo tema dell'antifascismo a modo loro. Da dove nasce questa l'idea, diciamo, di questa giornata? Allora, il 25 aprile di quest'anno la questura di Trieste ha vietato un corteo antifascista

e quando compagne e compagni che invece volevano farlo sono partite in passeggiata sui marciapiedi per raggiungere la risiera di San Saba l'antisommossa ha bloccato il traffico e quindi ha creato insomma un po' di parapiglia poi quando eh, compagne e compagni sono arrivati alla risiera

il cordone eh, di polizia eh, così le ha separate da dal resto delle persone presenti e vabbè, in questa situazione così di tensione, poi prendendo spunto da una palla, una una pal, palla da gioco e eh, compagne e compagni hanno cominciato a giocare a pallavolo eh, di qua e di là dalla eh, rete celerina.

Risultato di questa cosa, insomma, è stata la, la polizia l'ha presa male e quindi sono partite le manganellate e e in seguito le denunce per otto persone. Mm, quindi eh, questa giornata antifascista eh, così serve anche eh, è utile anche per anche qui ancora una volta a raccogliere soldi, insomma, per eh, le spese legali di di queste persone.

stiamo ascoltando questa questa autoproduzione di una questa band dei Sonny Bono conosciuti come TSB. Comunque questo è il loro unico album datato 2013 che si chiama Ruagnie

diciamo in sottofondo questa band dei Sonny Bono per passare ora invece all'ascolto di una band statunitense dal loro album che è datato 2007 band statunitense, loro sono i WarCry band comunque che era

costola dei tragedi che tra l'altro tragedi che casualmente anche oggi abbiamo ascoltato comunque noi ci ascoltiamo eh, World Cry dal loro album The Program

Sì, allora, di solito eh, a Harris Magnetics eh, dedichiamo anche un momento al così, a un approfondimento di un argomento. Allora, stasera un proprio un accenno di approfondimento e eh, però eh, vorrei eh, dire qualcosa su un libretto che si intitola Nutrire la rivoluzione, cibo, agricoltura e rottura rivoluzionaria

e eh, gli autori sono John Clegg, Rob Lucas, Jasper Bernes eh, e il, li, il libro è uscito per le edizioni Porfido eh, da poco, insomma, in, nella primavera del 2023. Allora, questi mh, autori eh, che ho citato fanno parte di un gruppo anglofono che si chiama End Notes che è una rivista eh, serie di libri realizzata da un gruppo di discussione con sede in Germania Regno Unito e negli Stati Uniti.

Allora, questo questo gruppo, insomma, Endnotes è orientato principalmente a concettualizzare le condizioni per un possibile superamento comunista del modo di produzione capitalistico e delle molteplici strutture di dominio che modellano la società, le società caratterizzate da questo modo di produzione, a partire dalle condizioni presenti. Ehm quindi, insomma, ehm

cercano di concretizzare, diciamo, di di cercano una prospettiva concreta di superamento del capitalismo in chiave comunista, poi ehm comunista libertaria, diciamo. Ehm il libro, allora, ehm ho avuto modo, insomma, di di di di approcciare questo libro qua e in seguito a un a un incontro

abbastanza così articolato che si è svolta la scorsa settimana e che in, nel quale si è parlato insomma di tante cose um, ma anche molto nello specifico molto del della necessità di combattere contro la i nuovi OGM, la l'agricoltura 4.0, quindi super tecnologizzata e industriale

e in questa discussione, insomma, abbastanza così complessa e articolata, era emerso un concetto eh, che che mi ha, insomma, che mi ha interessata e cioè il ehm, questo concetto è stato espresso così: è necessario un cambiamento di prospettiva, cioè è necessario per noi compagne e compagni e non ehm percepirci, percepirsi come utilizzatori finali

rispetto appunto alla ai beni di prima necessità ma ehm è necessario in qualche maniera porsi la questione della produzione di questi beni di prima necessità, quindi eh chiedersi di che cosa ho bisogno, come posso produrre ciò di cui ho bisogno, che cosa implica questa produzione, che c'è che ricadute anche nei rapporti sociali, insomma,

e che tipo di rapporti sociali si instaurano e quindi in qualche insomma è necessario in questo momento storico non delegare questa facenda qua ma eh, proprio pensare le basi le basi praticabili per l'accessibilità alla terra. E tra l'altro questa eh, così questa suggestione

è anche innesca ehm un processo, diciamo, di di disalienazione, no, anche relativamente al lavoro, al discorso del lavoro. Ehm allora, insomma, partendo da questa cosa qua, eh c'è questo libretto che libretto, è un non è un libro di col libretto perché non è un libro di 2000 2000 pagine, ha un centinaio di pagine, però è molto denso. Ehm

i compagni di Porfido che l'hanno pubblicata, tradotto e pubblicato ehm nella loro introduzione appunto dicono: "La rivoluzione al centro degli scritti che pubblichiamo in questo volume e c'è quel mondo di liberi e uguali che per secoli ha agitato i cuori e le braccia di milioni di oppressi, di poveri e di uomini e donne di buon cuore.

E poi anche ci dicono la pervasività con cui il capitalismo nel suo sviluppo sta ormai colonizzando ogni angolo del pianetta e ogni aspetto della vita, anche da un punto di vista strettamente biologico, rende estremamente difficile riuscire non solo a vivere, ma anche a immaginare qualcosa di diverso, tanto più che i conflitti sviluppatisi negli ultimi anni ben raramente sono riusciti a produrre squarci significativi e duraturi in questa cappa di irreversibilità

e mh, vabbè poi citano Bakunin, eh, c'è questo mh, che eh, ha espresso, insomma, eh, con le ha espresso mh, in maniera efficace l'intreccio inestricabile che lega tra loro la tensione utopica, i conflitti sociali e l'aspetto distruttivo del processo rivoluzionario. Ehm allora e eh,

Uno dei pregi, diciamo, uno degli aspetti interessanti di questo libro è che prova eh, ad individuare alcuni degli aspetti fondamentali riguardo la parte costruttiva del fatto rivoluzionario e però senza ehm sorvolare sui sui nodi problematici. E poi vedremo, insomma, boh, magari non non so se stasera diciamo a vedere tutto, ma comunque parlano gli autori anche di una rid riduzione fisiocratica

della definizione di capitalismo per riuscire a... perché le, il concetto non rimanga sempre talmente complesso da risultare aleatorio allora eh, ci dicono in questo libro come si potrebbe vivere senza stato e capitale il nodo cruciale della situazione che stiamo vivendo è che l'attuale organizzazione sociale ha a tal punto devastato e stravolto gli equilibri di questo pianeta da minacciare l'esistenza stessa

di tutti gli esseri viventi che lo popolano e nel farlo è riuscita ad imporsi come sempre più necessaria alle possibilità generali di sopravvivenza materiale. Sto leggendo appunto dal libretto. E infatti, la spirale di soluzioni tecniche che eh, stato e capitale ci propongono, tra cui OGM, fertilizzanti, biocarburanti, strumenti energivoli per mitigare il surriscaldamento climatico, eccetera eccetera, e mm,

Praticamente queste soluzioni tecniche per far fronte alla alle conseguenze dello sviluppo capitalistico e cioè in queste qua sono pseudo soluzioni, cioè attraverso queste pseudo soluzioni l'ordine capitalistico aggrava in realtà la situazione progressivamente in una catena sempre più lunga e praticamente l'ordine capitalistico concentrandosi sugli effetti dei problemi da lui creati

crea nuove occasioni di valorizzazione e produce ulteriori nocività contro le quali si apruntano altre pseudo soluzioni e vien denant e quindi in questo modo, diciamo, non se ne esce, cioè e ehm, la grande maggioranza della popolazione diventa sempre più dipendente da queste pseudo soluzioni tecniche e quindi dall'ordine capitalistico

e questo insomma è uno delle cose cioè uno uno dei nodi più eh, più cruciali più importanti mi viene in mente anche il discorso della delle terapie geniche del dei virus chimera torniamo al al ai 3 anni appunto di dittatura tecnocratica relativamente alla, al al Covid-19 questo discorso di eh, la tecnoscienza eh, del capitale

crea eh, i virus li crea per studiarli e dopo studiati e eh, per trovare l'antidoto, diciamo, però poi l'antidoto produce ulteriori ulteriori faccende, ulteriori problemi problematiche, insomma, e si va avanti in questo modo qua. E chi soccombe, appunto, è la la maggior parte della popolazione che proprio perde i contatti completamente, anche con la dimensione

tra virgolette naturale della della propria vita. Allora Il libro, appunto questo libretto, Nutrire la rivoluzione, cibo e agricoltura e rottura rivoluzionaria, ripercorre la storia del, dell'agricoltura dai suoi albori fino alle ultime controrivoluzioni verdi. Riporta al centro del dibattito la questione del cibo, della produzione alimentare ed il ritorno alla questione agraria come cuore di ogni ipotesi di superamento della società di classe.

E um, difatti ci dicono se l'attuale produzione agricola globale, sempre più condizionata da scelte di mercato e complessi accordi tra stati, coltiva non cibo, ma denaro primariamente. Ci dicono però gli autori, cioè cercano di di di trovare, diciamo, di interrogarsi su questo, in quali termini è possibile oggi pensare una rottura rivoluzionaria

come liberarsi dalle catene del valore globale senza essere condannati alla fame. Ecco, e per concludere per stasera ehm loro dicono ehm allora Aspettate che cerco. No, dicevo prima di questa mh, talmente spinta complessità eh

Mm, di definizione di mm, comprensione del capitalismo da da da diventare quasi una una forma di mm, teorica e, di immobilismo, diciamo. E allora loro invece dicono appunto, dicevo prima di questa riduzione fisiocratica, loro dicono sì, sì, è vero eh, che è un enigma, è vero che non, non semplificare, insomma, non è non è mai una cosa

Mm, buona, diciamo, si rischia il riduzionismo, cioè dicono ad esempio, cos'è questo mondo che vogliamo superare? Cosa include? Tutto o solo alcune cose? In quest'ultimo caso ciò significa che possiamo semplicemente fare una lista di cosa mantenere e cosa buttare via? Dobbiamo definirlo capitalismo, società di classe o patriarcato o tutte queste cose insieme, eccetera, no? Quindi chiaramente poi nel discorso del capitalismo

e dello stato si intrecciano tante cose, però loro a un certo punto, diciamo, bloccano questa eh complessità e dicono. Benché il capitalismo sia davvero, sotto molti aspetti, l'oggetto sublime e orribile che i teorici critici amano far passare per tale, le caratteristiche e le precondizioni fondamentali che lo definiscono sono in realtà piuttosto semplici. Esso si basa sul fatto che la maggior parte delle persone debba vendere il proprio lavoro per un salario

e la condizione per cui questo avvenga è che esse non abbiano già accesso a mezzi di sussistenza propri. Quindi loro propongono di concentrarsi su quello che rimarrà un ampio sottoinsieme di bisogni primari in qualsiasi mondo immaginabile, quello del cibo. E questo, insomma, boh, poi ci sono tantissime cose, magari eh, magari

ci torneremo insomma visto che di questi argomenti parliamo spesso e ricordo ancora il il titolo del libro Nutrire la rivoluzione cibo e agricoltura rottura rivoluzionaria edito da Porfido e potete appunto se lo cercate potete ordinarlo a Porfido ma eh, prossimamente potete, potete trovarlo anche insomma lo distribuiremo anche noi qua a Udine perciò

e durante le iniziative in Via Derubais o altrove potete trovarlo

Abbiamo ascoltato adesso questa band i Warcry che avevo già presentato prima mh, dal loro album datato 2007 The Program, band statunitense e anche loro dalla dell'area di dell'Oregon e poi

durante tutti gli interventi abbiamo sempre così ascoltato in sottofondo mh, gli inglesi mh, anzi i londinesi in terrestrial eh, dal loro album Tales of Terror. Ora invece prima di concludere il programma che abbiamo che pochi minuti a disposizione eh, andiamo ad ascoltare mh,

e eh, così forse più di un brano, credo anche due e tre, magari in sottofondo eh, durante i saluti, comunque tutti i brani mh, perché è un po' un problema andare alla ricerca di questa di queste band perché si tratta di una compilation, una compilation benefit uscita una decina d'anni fa e eh, forse qualcosetta in più

e eh, che era un benefit eh, uscito in Venezuela eh, da sostegno di una rivista eh, anarchica che si chiama El Libertario

e ovviamente ci sono dei dati scritti e comunque è molto ben curata questa compilation con tanto di libretti eh, informativi eccetera all'interno. Comunque mh, ed era anche a sostegno del Do It Yourself, delle autoproduzioni e dell'Anarchopunk e all'interno ci sono oltre 30 bande

arriva lentamente del Centro America, comunque europee, insomma, da tutte le parti. Comunque andiamo ad ascoltarci alcune band di questo um, CD Benefit El Libertario.

sottofondo alcune band strappolate da questo CD benefit è uscito in Venezuela a sostegno della della rivista anarchica El Libertario perché lasciamo in sottofondo perché siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetix che va non da ogni giovedì in diretta radiofonica qui del Sud di Radio Onde Furlane e, il, e il, il programma inizia alle ore 20:00

fino alle ore 21:30. E Quindi, come di consueto, ricordo i nostri contatti, oltre a ricordare che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste e i nostri contatti sono la casella postale elettronica libere-tutti@autistica.org.

Oltre a... Um, potete scriverci anche in forma cartacea, intestando ad associazione senza sbarre, casella postale 129, Trieste centro 34 121. Inoltre potete riascoltare questa trasmissione come anche tutte quelle dei giovedì scorsi andando, um, smanettando su internet e cercando zardinsmagneticsradio.noblogs.org.

Bene. Questo è tutto. Ciao alla prossima al prossimo giovedì e salutiamo anche chi ci riascolterà domani e eh, venerdì alle ore 17:00 sulla web radio in replica Radiazione. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.